Де ж вона? Хто ці вершники? вигукував Мирослав. Куди вони поскакали? Ой, не знаю я, простогнала Марія, не забачила їхніх облич. Я бігла злодії за Світозарою до Данилка. Все це сталося в одну мить. Кров моя, донечко, золота. кричав Семен. Бач, яка вона дівчина смілива, за княжечем кинулася, його врятувала, сама загинула. До нього підійшов Мирослав і щасили труснув за плечі. «Семен, ти баба, Ще храбром тебе звали! Опам'ятайся! Треба думати, як дочку рятувати!» «Я врятую її!» Почувся несподівано голос від дверей. Всі обернулися, до світлиці вбіг кваплячий соцький Дмитрій. «Заспокойся, боярине! Знайдемо дочку! Я не менше за тебе схвилювався!» Семен закліпав очима, Відірвався від столу і підлетів до Дмитрія. Ти, ти, «Ти що говориш?» «Наречена вона моя». Збентежений батько закляк на місці. Підняв руки, важко дихаючи. «Яка наречена! Хто сказав тобі?» Вона дала згоду. Таємниця це була. «Прости мені очі!» Вирослав ухопився мене за руку. І потяг до столу. «Та що ти питаєш? Чи такий час, щоб розмислювати довго?» «Нехай шукає Дмитрій. Врятуй її. Благословляю!» Опустився на лаву знесилений Семен. Дмитрій оповів про те, що взнав. Вершники рушили шляхом на Теребовлю. Але то була омана, бо скільки далі не їхали дружинники цим шляхом, Усі зустрічні говорили, що вершників ніхто не бачив. Певно звернули десь у ліс, не відомо лише праворуч чи ліворуч. Як же тепер угадаєш, у який бік вони поїхали? Знову занепокоївся Семен. А вгадувати не треба, ми вже знаємо їхню стежку. Нені смерть твердо хліб розказав про них. Не вір їм, сину, не вір, озвався Мирослав, то найменці Володиславові «Не те говорити! Смерта твердохліба? З неволі Половецької! Врятували мій батько і князь Роман! Так мислю, що для мене твердохліб життя не пошкодує, от і чекаю його!» Дмитрій підбіг до вікна. Він знайде того, хто розповість йому. Двох вершників бачили в лісі. До світлиці вирвався вихором дружинник і, не звертаючи уваги на бояр та княгиню, підскочив до Дмитря і щось йому прошепотів. Дмитрій побіг до дверей і вже з порога кинув. «Кваплюся! Увечері привезу Світазару!» Сіннєв його чекав твердо хліб і свільона сказав. Хутко їхали ми і знайшли слід. У ліс мусимо поспішати. Там чекає Людомир. Він усе винюхав». Дмитрій нічого далі не розпитуючи, чи його за собою. За хвилину вони вже вилетіли на вулиці Підгороддя. Попереду на гнідому коні мчав Дмитрій. Перехожі здивовано зупинялися і довго дивилися вслід. Дмитрій квапив своїх супутників, хоч не сказав, куди їдуть. Ось уже поминули Судиславове подвір'я і вискочили на шлях. А звідти звернули на лісову стежку. Вітих хльоскали по обличчю, і Дмитрій нахилявся до шиї коня. Дружинники ледве встигали за ним. У лісовій гущавані на стесті з'явився Людомир. І скочив на вільного коня, якого є з собою один дружинник. Хучі, Хучій. вигукнув Дмитрій. Встигнемо, не озвався Людомир. Хучі, я не витримаю, і так уже серце переболіло. Не турбуйся, жива вона, добре знаю, запевнив Людомир. Коли перескочили балку, ліс порідшав. Скоро вже промовив твердо хліб. Скочимо ще на горбок, а потім зупинимося. На горбку злізли коней. Дружинники крізь дерева побачили на галявині хатки. Твердохліб попередив усіх, щоб йшли тихо. Рушили балкою в обхід і під гіркою зупинилися, бо далі йти не можна було, їх могли помітити. Твердохліб усе тут раніше вивідав. З ним поділився горем сміливець розповів про Теодосієві загрози. Боявся твердо хліб за Роксаною і Іванка, і, не говорячи нічого Сміливцю, вирішив сам розшукати Теодосія. У великій пригоді став найкращий Сміливцюй друг Людомир. Тепер уже Теодосій не страшний, і не втече, будуть врятовані Роксана і Іванко. Добре, що ця пригода з Світозарою трапилася. Твердохліб пішов праворуч, за ним Дмитрій, Людомир. За собою вони повели половину дружинників, решту відрядили за горбок, щоб обійшли лісом. Вийшли на невелике подвір'я. Нікого немає, тільки візок стовбичить. «Вони в хаті», – прошепотів Дмитрій від відвердохліб. Обережно поповзли до першої хати та раптом дружинник, що повз за Дмитрієм, провалився в яму. Затріщав хворост. З повідки вискочив бородатий чоловік і оглянувся навкруги. Побачивши Дмитрія з дружинником, убіг у повідку, вивів коня і, скочивши на нього, помчав у ліс. Два дружинники подалися навздогін, а Дмитрій, зрештою, побіг до хат. В першій хаті не знайшли нікого, а в другій двері були зачинені. Дмитрій дав наказ – оточити хату і почав гукати, щоб виходили. Але ніхто не обзивався. Дружинники залягли навколо хати і притаїлися. Несподівано просвистіла стріла і зойкнув молодий чорновусий дружинник. Стріла вп'ялася в ногу. Дмитрій наказав відповсти від хати і сховатися за повіткою. Дружинники повернулися, тікачай не спіймано. «Дмитрій гримав на твердо хліба». «Нащо привів! Вигадав щось і сам не знаєш що!» Твердо хліб зняковіло мовчав, випершись в стіну, почернілими від землі пальцями чухав щоку. Його захистив Людомир.